«Що ж залишається?» — понуро звався жрець. «Поховати красу? Стати нам руїнниками?» «О ні!» — жваво заперечила Гіпатія. «Пісня Офея то єдине, що освітлює шлях у мороці. Треба співати, доки є голоси вміння, треба кликати мужніх і вмілих, сильних і безстрашних» але тайни не в краса не відкриє. Чуєш, а я хочу лише цієї останньої тайни, цього єдиного рішення. — Тоді тобі не обійтися без синів Прометея, — прошепотів жрець. — Як ти сказав? — схвильовано запитала дівчина. — Сини Прометея? Хто вони? — Давня втаємничена спілка. Майже ніхто не знає про неї. Я один з небагатьох жерців Ворфея, кому вони вірять. Проте мені не відкрито містерії Прометея. Знаю лише те, що вони шукають загадки смерті. Поведи мене до них, рішуче мовила Гіпатія. Сини Прометея. Услід за юним провідником піднімалася Гіпатія на гору Осса. Приємно нили ноги. Пахуче повітря нектаром вливалася до грудей. Дихалося радісно, легко. Над світом залягали сутінки, лише на півночі гордовито сяла в променях невидимого сонця вершина Олімпу, в небі де-не-де спалахували зоряні багаття. Уже прийшли, тихо сказав провідник, глянувши на дівчину. Вона схвильовано оглянулася. Довкола громадилися скелі, обвиті буйними хащами плющів і шипшини. Здалека чувся приглушений шум водоспаду. «Де ж?» – скоріше подумала, ніж запитала гіпатія. «Чекай», – кивнув юнак, обпаливши її вогнем чорних очей, і рушив назад. «Куди ж ти?» – униз, – суворо сказав провідник, опускаючи погляд до землі. «Чому не лишаєшся? Те, що доступне божественній гіпатії, те опалить мене, прошепотів юнак. Я умер би за тебе, аби лише твої очі сяяли. В них я бачу тугу і не маю сили, щоб повернути їм радість. Та згадай мене, згадай невідомого тобі хлопця, коли будеш йти на іншу вищу гору. Я йтиму за тобою, гіпатії. Стій, завжди». Постать провідника розтанула в імлі ущелини. Дівчина лишилася самотня, з подивом задумалась, що означали його палкі тривожні слова? Невже він закохався, як страшно і болісно йти по світу, безупинно зав'язуючи вузли видимих і невидимих зв'язків? Поєднань, і лишається туга, сум, бо душа усвідомлює неможливість. Подарувати рідним душам те, чого вони заслужили, чого достойні. Зашили стіли кущі. Перед гіпатією виникла постать у чорному плащі. Не видно очей, лише глибокі тіні під бровами. Сгоре худе обличчя. Він мовчки вклонився дівчині, приклавши праву руку до серця. Вона чекала... Пливло мовчання дивне, нескінченне. Гіпатія внутрішньо здивувалася, що мовчання те не було обтяжливим. Так, ніби перед нею стояв не чоловік, а кущ троянд, скеля чи золотокора сосна. Він дивиться і не дивиться, обнімає незримо гіпатію, оглядає, зазирає в надра душі. Чоловік ворухнувся, важко зітхнув. Болить. «Сестро!» — просто запитав він. Єпатя здригнулася, затріпотіло серце. гаряче прокотилася хвиля розчулення в грудях. Як страшно він запитав! Страшно і точно! Вона простягла руки до нього, поклала на плечі, наблизила лице до лиця, з-під брів визернули глибокі, як зоря на ніч очі, повнені потаємного смутку і вічного чекання. «Болить, брате!» – прошепотіла вона. «Ти пізнав мене?» Він мовчки кивнув, обнявши дівчину за плечі, повернув обличчям до Олімпу. «Трон тирана!»